Öt. Az eligazító terembe sorra érkeztek a legénység tagjai. Többen már ott ültek az első sorban. David az érkezőket fogadta és helyjel kínálta. Na, egy százasom van rá, hogy terraformálási vizsgálat mondta egy társának az egyik előülő férfi. Nem, az lenne, simán megmondanák válaszolta a másik. A meg a cégek szarcse mondanak meg. – Százas? – nyújtotta oda a poharát az egyikük. – Százas? – kocintott vele a másik. – Veszteni Fox – röhögött a képébe a társa. David leült a két férfi mellé. David mellé doktor ült le, ő mellé pedig dr. Charlie Holloway, a barátja. Charlie óvatosan odahajolt Elizabethhez, és halkan odasúgta neki. – Milyen izgatott valaki! – Sódoktor huncutkodva kedvese arcába mélyeztette a szemeit, és szexin az ajkába harapva szinte nyávogó hangon szólalt meg. – Az a csoda, hogy nem ugrándozom! – Elhiszem. A férfi szája szerelmesen mosolyra húzódott. – Jó reggelt! – lépett a teremben ülők elé meredi Swickers. A teremben hallatszódó moraj azonnal abba maradt. Mindenki felemelte a fejét a maga biztosan közeledő nőre. Vannak itt, akiket én vettem fel, folytatta erélyesen Vickers, megállva a félkörben ülők előtt. Ők már ismernek. A többieknek elmondom, hogy Meredith Vickers, a projekt felügyelője vagyok. Akkor hát indul a műsor. Vickers David felé biccentett. A férfi egy tabletet vett elő, majd gyors mozdulatokkal gépelni kezdett rajta. Pillanatokkal később Meredith Vickers mögött egy kivetített hologramfal villant fel. A teremben moziszerűen elindult egy előrerögzített felvétel, amely egy marsi kupola várost jelenített meg. A vetítéssel együtt hirtelen felvillant a képernyő közepén a vélent ismert logója, majd pár pillanat múlva elhalványult. A vetített kép átalakult és egy öreg ember képe jelent meg, aki az ülők felé közeledett egy kiskutya kíséretében. Közben a hangszórókból az alábbi szöveg hangzott el. Vélent társaság, jobb világokat építünk. A férfi időközben az előtérbe ért, jól kivehetővé váltak idős vonásai. Üdvözletem, szólalt meg, megtört hangon. A vénember botjára támaszkodva még közelebb csoszogott. Peter Wieland vagyok. A munkaadójuk. A teremben ülők érdeklődve hajoltak előre székeikben. Miközben Peter Wieland beszélt, halk, nyugtató aláfestőzene hallatszott a hangszórókból. 2091. júniusában veszem fel ezt. Amikor megnézik, maguk már célba értek. Én pedig meghaltam. Nyugodjak békében. Adta elő teátrálisan mondandóját az öreg. Vickers félrehúzódott. A holografikus kivetülésben az idős úr közvetlenül ért. Olyannak tűnt az egész, mintha Peter Willand a valóságban is ott lenne közöttük. A holografikus háttérben a Vélend egyik irodájának bútorzata látszott, ahol a felvétel eredetileg rögzítésre került. Ott ül egy férfi maguk között. Folytatta az öreg ember. A neve David. Ő olyan nekem, mintha a fiam lenne. David büszkén mosolyogva kihúzta magát ültében. Az egyetlen baj az, hogy nem ember. Bököd Davidre a fejével Peter Wieland. David nem öregszik, és nem fog meghalni. De sajnos nem tudja értékelni ezen áldásokat. Ugyanis ahhoz éppen az kellene, ami Davidben nincs. Lélek. Többen is Davidre néztek, akinek lassanként lefagyott a kezdeti mosoly az arcáról. Az idős férfi folytatta. Jó magam, egész életemben a nagy kérdésen töprengtem. Vajon honnan jöttünk? Mi végre élünk? Mi vár ránk halálunk után? Most végre találtam két embert, akik közel jutottak a válaszokhoz. Fordult vélend Elizabeth és Charlie felé, mintha a valóságban tudta volna a felvétel rögzítésekor, hogy azok milyen irányban fognak ülni a kivetített önmagához képest. Halloway doktor és show doktor! Felállnának? Intett a két kutató felé, mire azok izgatottan felálltak a székükből. Ők a maguk egyenrangú főnökei. Fordult vilend a többiek felé, miközben intett a két kutatónak, hogy álljanak mellé a pódiumon. Prométeus Titán az Istenek szintjére akarta emelni az embert, és ezért száműzték az Istenek. Nos, barátaim, most végre eljött az ideje, hogy visszatérjen. Parancsoljanak. Átadom a szót. Fejezte be mondandóját Vélend, majd megfordult és lassan kisétált a teremből, miközben a holografikus kivetítés lassan halványulni kezdett, majd megszűnt. Charlie Holloway, a távozó férfiról tekintetét a körben ülők emelte, majd idegesen forgatta a kezében lévő Rubik kockát, és megszólalt. – Oké, hűha, különös. Még sosem mutatott be kísértet. Próbált a zavarát erőltetett vicceskedéssel palástolni. A teremben ülők arca meg sem rebent. Na jó, elmondom, miért vagyunk itt. – szólalt megint már felbátorodva Csárli. Hátralépett és a Rubik kockát letette a földre, majd egymás után két gombot megnyomott rajta. A kocka villódzó fényeket kezdett kibocsátani magából, majd holografikus kőtáblák képeit vetítette ki egymás mellé félkörben, a teremben ülőkkel szemben. Charlie Holloway ekkor már a saját terepén volt, magabiztosan belekezdett előadásába, miközben kitárt karral a kivetített hologramokra mutatott. Ezek a képek a földi kultúrákból származó leleteket ábrázolnak. Charlie egyenként rámutatott a kivetített leletekre. Az ott egyiptomi, az maja, az sumér, az babilóniai, a két utolsó, havai és óind. Ez itt középpen a legutóbb felfedezett lelet. Nem kevesebb, mint 35 ezer éves barlangrajz. A skóciai sky szigetről Ezek mind ősi civilizációk, de garantáltan semmilyen kapcsolat nem volt közöttük, nem is lehetett, és mégis. Tartott egy kis hatásvadász szünetet, majd a kezeivel a félkörben kivetített képeket középre húzta, pontosan egymásra illesztve a leleteket. Mindegyike megtalálható ugyanaz a piktogram, melyen emberek óriási termetű lényeket imádnak, akik a csillagok felé mutatnak. Charlie egyenként rákoppintotta kivetített képekre, amelyeken pontosan ugyanazok az egyforma ábrázolások világosodtak ki. A képeket sorban balra húzta, hogy a nézők mindig a legújabb képet vehessék szemügyre, amelyre újjaival koppintott. Közben folytatta az előadását. Egyetlen galaktikus rendszerképe ilyen, de az olyan messze van tőlünk, hogy semmiképpen sem lehetett ismert ezeknek az ábráknak a keletkezése idején. A kivetített képek helyén az ábrázolt piktogrammok átalakultak egyetlen csillagtérképé, amelyből lassan egy naprendszerképe bontakozott ki hadbolygóval a közepén. Ekkora csillagtérkép hirtelen zsugorodni kezdett, majd olyan picivé vált a galaxis kivetülésében, hogy szabad szemmel már nem is lehetett látni a csillaghalmaztól. Ellenben kiderült, hogy az a rendszer és a napja olyan, mint a miénk. Charlie újra rákopintott az ujjával a hologramra, amitől a kivetített csillaghalmaz fénylő pontjai szétestek, és egy bolygóképe ugrott az előtérbe, egy kísérő holdal. A hold neve mellett, az LV-223 felirat szerepelt. A rendszervizsgálata azt is kimutatta, hogy van ott egy bolygó. Egy olyan bolygó, aminek holdja van, és amin kialakulhatott élet. Oda érkeztünk meg most. Fejezte be előadását Holloway doktor. Elizabeth Shaw végig mellette állt, figyelte az előadást, de nem szólalt meg. Szóval azért jöttünk ide, mert maguk találtak valami térképet egy barlangban szólalt meg hitetlenkedve Fifield. Nem, szólalt meg Elizabeth, de pont ugyanabban a pillanatban rá Charlie is a válaszát. Igen. A két kutató bizonytalanul egymásra nézett, és mivel Elizabeth látta Charlie zavarát, ő folytatta. Nem, nem térkép, ez egy meghívó. Kitől? kérdezte Fifield flagman. Tervezőknek hívjuk őket. Válaszolta a nő egy pici bizonytalansággal a hangjában. – Tervezők! – kötözködött továbbra is vigyorogva Fifield. A legénység tagjai mozgolódni kezdtek. – Tűha! – mondta az egyikük elképedve. Fifield dühösen mutatott körbe, majd arrogánsan megszólalt. – Megosztaná velünk, hogy mit is terveztek? Elizabeth jó elmosolyodott, majd határozottan válaszolt a feltett kérdésre. Az emberiséget. A legénység tagjai izgatottan néztek egymásra, és közben tovább fészkelődtek székeikben. Baromság, jelentette kiröhögve Fyfield. A közönség tagjai közül többen is felnevettek. Elizabeth várakozás teljesen Charlie-ra nézett. Na jó, de most komolyan, ez bizonyítani is kellene. Szólalt meg a Fyfield mellett ülő biológus, Milburn, majd folytatta. Én nem bánom. Három évszázad után söpörjük el a darvinizmust. Hajrá! Hú! De mik a tények? Nincsenek, nézett a szemébe határozottan Elizabeth. Mi ezt nem tudjuk, hanem hisszük. David feszülten figyelt, majd a kutatónő végszavára komoran lehajtotta a fejét. Az űrhajó automatikája közben egyre közelebb irányította az űrhajót a bolygóhoz. Annak görbülete már a teljes horizontot kitakarta.